עמוס, פרק ג' שמעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם, בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים, למור רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, הישאג אריה ביער, וטרף אין לו, היתן כפיר קולו ממעונתו בלתי עם לחד הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה? היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד? אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? אם תהיה רעה בעיר ואדוני לא עשה? כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אריה שעג, מי לא יירא, אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא. השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים, ואמרו, היאספו על הרי שומרון, וראו מהומות רבות בתוכה, ועשוקים בקרבה. ולא ידעו עשות נכוחה, נאום אדוני, העוצרים חמס ושוד בארמנותיהם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, צר וסביב הארץ, והורד ממך עוזך, ונבוזו ארמנותייך. כה אמר אדוני, כאשר יציל הרועה מפי הארי, שתיך רעיים עבדל אוזן, כן ינצלו בני ישראל, היושבים בשומרון, בפעת מיתה ובדמשק ארס. שמעו והעידו בבית יעקב, נאום אדוני אלוהים, אלוהי הצבאות. כי ביום פוקדי פשעי ישראל עליו, ופקדתי על מזבחות בית אל, ונגדעו קרנות המזבח, ונפלו לארץ. והכיתי בית החורף על בית הקיץ, ואבדו בתי השן, וספרו בתים רבים, נאום אדוני.